Kortxak desekreti abadu. Bekusenia. Zergei, berri zubisztan da, eh? Bara, bakatuko non zuen? Zinema zitzegitu nostu mara izi. Zinema! Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost kloon edo bost zantzari iztinez, perfektoak dut. Badan haikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Zure eskuak nire gerrian, nire begiak zure irrian, mundua dan zanuda berrian, eta gu munduaren erdian. Goso! Hainbat, <tutu> taldetan aritu ondoren, eta kalakan taldearekin, bazter ezberdinetan izan ondoren, bakarkako ibibida hartu du. Tiehi bizkajik manez izen artistikoarekin. Eta kobreak taldearekin bere kantuak dizkara ekarri ditu. Eta dizka mendigutsira, eh, plazaratuko, dela azpimaratuko dugu. Mendigutsira, martxuaren ugoita sortziko. Ba, kaldean izanen baita. Izeonek, Zerri bizkarik aixo atxaldeon. Atxaldeon. Zerri magozungi? Bai, ontsaniz, zure ba? Ba, ba. Hemen, zure diska deskobritzeko goa handiekin eta erranen dugu ba bakarkako ibilbidearen lehen diska izanik ba merezia ere de izanen dala, eh, zuretzako. Bai, me, benetan merezia bai, egia da. Unetako ara lehen aldia da. Beti taldeetana izan aniz eta uai ara bakarik, e, gauza batola mai gainean edo entzulen belagitan jartzea, ba, pizkat begia da. Uhum. Erronka hundi bat zuretzako eta presio asko? E, e, erronka da mainen presioa esaimezte ez dakit. Ez ez autzen dudan gauza bada. Erren gutazkenean azken urteetan egin ditute lan batzu eta karakanekin anitzikasi dut ere bai. Zeu auto autoeko hizpenak egin ditugu orain arte. hori ere autoeko hizpen bat da. Ba, bakari bakarin hori egitean. Baina hontza da. Erren gut uh, badakit gutxi gorabera pausoak zeintzuk diren eta orden ba meki meki zinez ofiziale bat bezala, hor benetan bakarrik bakarrik. Mainuntza da, e, gustatzen zait lan hori e, artistikoki hartu du denbora, bat dira gauza biziki zaharrak, zaharrak bai, e, zah, direnak zentzu batean, eta begitu dituztenak pixka bat, eta boala, e, izan da olako lan sakon bat, emeki emeki e, eraikitzeko artistikoki artistiko gauza, eta gero, ba, hori, autoekuizpenaren lana. Ordeon, presionea, bai, eh, diskakezitut horreindik eh, eskutan, ordeon behar dut pixka bat ikusi nolakoa den, zinezea nik pentsatu dudan bezala izango den, badit duda batzuk baina, beste naz, bai, dena, untxadua horrein erta. Gosho, dantza egin, eta gosho, gosho, jazalak min, gosho, gosho, jiratabira, goxo, goxo, hilko gira, zure eskuak nire gerrian. Aizezko, tresne, zinguratu zara? Bai, e, zen ere intentzioa e, nanituen kantariak lehenik, Eta gero, kantari horiek, ba, kobreak, edo, me metalesko musikatresenak diotzea. Eta beraz, ba, autatu ditut uh, horren arabera. Mm -hmm. e, Asi niz, sola e, egualdean bizi behiniz, ba, egualdean begiratzen, eta egualdean, ba, azkenian, metalesko musikatresen joeliek badira anitz, baina, uh, agian kantariek direnak ezain uh, beste. Eta horre, uh, pixkat zaila izan da aldeoktaik, Eta baina, atse manditut, iruniak aldean, e, mintxo, garaikoitxea, bera ezaguna da, eh? egin zuen Joseba e, bat e, tiratatu bat e, dizka hortan parte hartu zuen berak, eta bo, an iruniak aldean oso ezaguna da, txistulari bezala, eta besteak beste, eta gero anate, anate lietxea, be, bera taga, bera ere iruniak aldean bizi da, eta bera, ez, bera ezautun ben gantari bezala, eta gero konturatu nintzen ba, joan nintzen lehenik, eta gero konturatu nintzen jotzen zuela ere eskusoinua, eta hori agian poita izaten altzela, eta gero asirikin nenean beste aizezko instrumento guziekin baizentzu zen zinez, eta hori nara, hori eta gero ipazaldeko beste hiru dauzkat. E, soitako Laura Etxe goien, e, kant kantaria bizten dena eta sakso joilea, e, azpanda bat e, Bixente Etxe eta eh, bainoak aldeko vianet de plant, bera bombardinoa jutzen du. Hondira, bi bombardino trompeta bat, saksofoi bat eta eskusuño bat. Mumbaiko karriketan abila begiakor hori so barneko bakebila korputza oso kiunatua ene pentsamenduen sutan barnera tua karrikan Ezker eta eskuin, hainbat esku lan gile Hainan zetsu eta hainduin eta bat Artisao langilea, gilea, arrasbal Zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea Zapeta honekin izi biltzen, egungoak erosi nitu Haranon, hauen berdin-berdinak, dituzta jora hiene, eginak zinian eginak. Loriaz, gelditun izbegira, hene zapetak gizon, hunek eginakot edira. Zugana, egin dute bidea, mumbaiko espaloiko zapeta egilea. Zapeta egilea, zapeta egilea. Zapeta Eguilea! <risa> Baditu milagako eta zure zapetak ez diraenetako Naiago errikidek eginak azkoitiko barketak, mauleko espartinak emanik zangoari zangoa orain indakin unden ni oren sokoraz banoa bakotza zerka be saberea eta baiko zapeta egilea zapeta gilea zapeta gilea tra la la la la la la tra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 Xabierreuzkitzek idaztetako kantua daunakoa. onakoa. Bai. bai. Xabierrikin da indako hitzak, ba bertzulari edo idazle guztiekin e, berdina egin dute nahai baita. Joanhi 6enganat eta eramandiet giroi bat, testu inguru bat, ba pertsonaia nor zer egiten duen, Hori guztiak eta bere kasuan, kantu hori Piskat autobiografikoa da ze joan iz, e, urte batean bakarriko iraite batez e, indiara eta Mumbaien egon iz, eta tara, gero badira, badire kantua mistan ere parte ezain autobiografikoak, baina, bo, bakarri nahi nuen eran ara, nahiz eta joan, e, numaitetik, e, bidaiatu edo, bilatzen duzu beste zerbait ez, beste nunbait, ...ba azkenian nunbaitetik e, etorzen zira. Eta ara. eta nik ara egin bidai... ...ba hori, ba piskat, e, zartako bat bezala bildu nuen hori. E, piskat egen ez... E, ...ados, badut intentzioa bestearekin egoteko... ...beste norbait zautzeko, baina... ...nunbaitetik nato. Eta eta orgoaniz eta ara, hemen iz, Eta e, nahiz ere nire bizitzan adibidez hautatu dudan... E nere bidea egitea, eh etxe, etxearen chaldearen e, txigira ba, e, ba e, ez e, hartzea adibidez e, ba, nere kasuan, ba mainan Joanis bainan nunbait etignis. Naiala es, sortu on izan auzen eta nauztarganiz, naiz eta gaur Donostin bizi, ba hala ere hori guztian nere baitan da eta horion eh hori zen eh kantatu nuen, nahi noena kantuoktan bai uh -huh. kantuontan eta diska noroar espiritu horrekin egina izan da kronika ezberdinak dizkigu zuela bai hori da, bai, kronika ezberdinak gero sumeak dira hor e, bat zen zapetak bada mesu bat pasara zinagudu da baina e, gero istorioak dira e, gertatu, gertatu zitzaidanak edo entzunituztanak, edo kontatu dizkidatenak, eta gero bada erdi erdi egia erdi, erdi, erdi faltsua den istorio bat eta hori gustatzen zitzaidan ere azkenean Mundu bat sortzea eta zuzenezkoetan adibidez nahi dut hori landu musikariekin ba, bakotxak bere pertsonai eukiz ezan eta pixka bat ba hori. Haman e, konumunean daukagun hori da azkenean etxetik joan girela eta, eta bakotsak bere bidea egiten duela. Eta hori nahiko hausarta edo ez dakit hausarta den, menen, e, bere nekeziak sortzen ditu hori argitagarbi. E, bat aparte uzten ditu ere pertsonaiak Baina, aske da ere, pertsonai be, bakuitza aske da Eta nire pertsonaiak manezena, ba, hola da Ibiltzen hasi gara, bideetan biak Eskalete mazean, kunduko egiak Eta maite ditugu, burraren hegiak Idazle ezberdinak e, izan dituzula bide lagun aventura honetan aipatu e, diguzu, zu, Xavier Rehuzkitze aipatu e, dugu, baina e, bestakera aipatuko ditugu zuzta, ametxar sortan baita, e, Usual, berdiren e, Lumaz ere baliatu baitzara, e, eta Aurelia Harkotxak, idatzitako e, kantu bat ere aurkitu alizango duzta? Bai hori da, intxaro Bordak ere parte hartu du, John Maia ere, ere bai, ba, aldiro hori da, ergan e, e, e, dizu ba... Nainoen, kantu bako bere mundua uh, eman, uh, bai estetik oki ere bai, ez bakarrik, uh, estetik oki ere lan, lan bat eramandet argazkiak topatzeko eta orde hon, ideia um, ba dakit, uh, ideea emaiteko, bat ba uh, argazki bat banuen nuen atxemanik, uh, Gabriel Duplantiren argazki bat adibidez, joanak kantuaren zat, Ba ara, Neska bat, e, azaltzen da, hor bizkarrez, e, mendean da, iatzen artean, eta eta idutzen zizaitan bat hor zerbait polita kontatzeko, eta joaniz e, usual berdinen gana, egan diotara begira, hau da, abiapuntua, argazkia hau, eta nik hori hori nahi dut kontatu. Joana, ba, ez Neska hori, Joana da, etxetik, e, paisen da, ikaskatak egiten, eta e, etortzen denean berriz etxera, ba, mendean da, hor, eta astaki seg egin hemen egotu hemen bere bizitza egin eta e, bestek edo beraitamek eta bere ingurukoek emandako hildoa segitu edo e, arrisku gehiagorekin ba bere bizitza egin eta m, askeago bai bainan arriskuekin e, eta hor hor da tudatzen du eta pixka bat ba hori da e, uxuek gero egin dit gauzatu du hori nik ezin dut hori egin, idazten ditut hitz batzu baina usuek daukanduaia da izugarria, kantu hortan edo egun lagunen danza edo gozo-gozo gilfen, kantu bakoitzetan bakoitzak egun kandu bere aportazioa, itxalubordak indizkit kantu batzu ere izugarriak niretako horfen, hemen bada eskualerian zinez jende batzu badutena gaitasun hori eta niretako asko zer esago izan da hola lan egitira. La la la la la la, la la la La la la la la la la, la la la Agur zare derrak, agur xamangoak Agur jantzizarak, agur fandangoak Astunduz itzaizkigun 8 <laughs> etta <laughs> <laughs> eraman zuen, tristezialatzak, Maria aldiz postu, hiriko garratzak eta xakurtkipitio, polit baten hatzak segituuz, bildu aturiko gatzak. Diskea eta zuzenekoak, Antzeko handiekoak izango dira? Uste du baietz. Eh? Baiet. Bai. Uti bera bai. Uh -huh. Gero, biztanera diska bat gauza batzu gehitzen alituzu, eta horrean, hauts batzu geli, gehituak izan dira, mainan, guti. Azken guti. Horrean, e, bai. Diska huntan, e, bada gauza bat, bai, ez dutena erran, parte hartu dute hiru e, pertsonek ere, bizkat laguntzeko, e, michel duko, e, eh Aitor Frundarena e, akordeoiariekin eta e, Ander Zulaika perkusiorekin e, hala Berkusioak egiten nitu ni ni aurek adibidez menen iduitzen sait bertsolarriren kasuan be, bezala ba, bad badideki ne batzuk sines obekiari direnak orduan batzutan hobe da heiekin egitea eta erisako da ta tara hori izan da hiru pertsona horien kasuan eta bai e, Michel Ducod ba Taldean ere e, bere aportazioa ukanen du, esartu gurekin, mm. eta, eta zuzenezkoetan hariko da gurekin e, bai, un, biziki konteniz, e, ara esperientzia hautnikoa baita, eta eta biziki eskuzabara da bera ere, e, ara <laughs> ikasten dut e, berarekin adibidez, eta um, iruditzen zaite polita dela bai. Kolaborazio gehiago izan dituzu? Ez besterik ez da izan. Ara, musikaren alditik ola, ola izan da. Bai. Uh -huh. eh, esan duzu astapenean, ez, manez, eh, izan dela zure hautatu duzu na, izen artistikoa esan dugu, eh, manezen pertsonaia, sortu duzu, xiat, eh, gu bidaiar azteko edo zergatik? Ba manez... Eh... Nola garen dut. Bon, manez zen nire aitatxiren, eh, txeko aitatxiren eh, izango itia, hori lehenik. Eta gero, manez, basen afaruan eh, den eh, izango edo izena da. Eta aztapenian erran dudana zapeta egilea horretan, ba, ba, ba naizela anaustarra eta, eta basen afartarra, hori agi dut. Eta munduan zeharribili naizela harik eta zinez, Aldiro, aldiro, e, sensazione hori nuen, eta harri garria, eh, zinez, iria hondi New Yorken adibidez, beti elduzitzaidan, ba, nire sohteria, eta hola da, ez dakit, nire kintzen hori. Eta emaiten dizu, nire emaiten dit, behintzat, lasaitasun bat naiz eta izan, iria hondi batean, erreten dut, ez ez, nire sokoa hori da, badakit nun den, eta gaizki balimani segun batez, badakit nora joan, badakit nun egon, lasaiki, Darakit, nun hatsa hartu, eta nun den nire ne, zulta beha, ez? Nire, sakit, bai, hori da. Eta hor dion, ba, biskabat, manez hori da. Manez zen testu ingurua, hori da. Ipare eskorekiko behar nekaldea, asena fargoa, egia. Eta gero bada beste aspekto bat, ba, ez dakit, izen, eta ginoa ezan, historiuntan bada, egin, uh, Beste belan honaldiek niri utzitako ondarea. Nera utzitako ondarea, e, e, konkretuki. Baina ez, bakarikaita, baina beste batzu. Eta hori bada lotura hori ez. Ez zarela hori isuri bat ez? Ez nahiz hori isuri bat. E, zerbait eman didate eta horrekin zerregin Eta egia ez nekien luzaz zerrekin horrekin. Orik, Ezentitu naiz beti, ez dakit, erdi pordior. Ez zin... Sintasun batian, ez? Eta hor ez, hor ikusi bali maduzu amama filma adibidez, e, aserra altunaren filma hori, ba justu e, hori zinez ni naiz, ezken e, neska hori agertzen baita, e, artista, eta... Ez du de definitzen nire nere burua artista bezala bainan, behintzat, bai, sormena, e, sorkuntza, bizik importantea da nire bizitzen. Eman dit beti hatx bat. Erealitate gordin baten a, a, aintzinean, ebe amesten nuen, ada. Hori zen nere, nahi banuen segitu bizitza hontan hori zen nire manera. Eta hori ba, hola segitzen dut, eta manez uste dut hori dela. Eta idutzen zaite ere, eto kizunarako ere balio, balio didala, izen horrek, ze gau da manez eta kobriak, eta biar da manez eta beste zerbait txegurazki, agianko mm -hmm. bereak, agianko beste musikatrezan batzut. Uai, irekia da, e, orde hon, nik badakit nuen den gaitasuna, edo zer daki egiten, baina badakit ere asko zer ez daki egiten. Orde hon, ba, besteekin ikasiko dut anitz segurazki eta eta hori du txekatzen. Eta horretarako, eman ba, ez, ondoi dut zait, bada iragan bat, bada gauza sendo bat, Eta ez dut dukatzen, nondik etortzen nahi zen, ez dut dukatzen, e, baserri bat eta, ba, ba, bateko o, semea naizela, e, ez dut e, musikari erikoi bat naizela, ez dut dukatzen, kalakantaldetik nato ere bai, Et, erenai dut, uretzen, nire iraganan guziak badu bere iragina gaukoarekin, gauko baina ba, itxa, itxaropena badut, zinez, bai, badut ilusio handia, ba, segitzeko eta... eta gauza berriak ekirtzeko e, probatzeko tabla bai. Baurtan, utzi beharko dugu gaurkotze Txeji Bizkarjirekin izandako osorasaldia eta jakin hori baiek biharko kantuzkantu emankizunean elkarrizketa osoki entzuna izango duzuela eta bere bakarkako lehen laneko kantuak ere entzuna izango dituzuela guzti hori bihar Euskal Irratioetan atsaldeko 4 etatik goite. Baus izan da, garkoak emanduen guzian zule. Nera letik, besterik ez nahi duzen arte. Aio. Bein leizetatik zetorren Leire deitzen zen erreka Harri artean errenka Mendian behera Bere bide hautsita jauzi Tagalera Nok erran zuen zahar bat Azal berritzen, alargundu ginen, eta gure minen putzu barruan Gemekin berriro sortuginen ginen Leizetik leirekin berriro sortuginen pausoan, purere bideska goxoan, bizi jonda raugo xaatuuz. Errekan bejera, pure bide hautsita jauzi, ta galeradera, Ez da egia zaharrak, Ez direla egokitzen. Alargundu ginen eta gure minen putzu Barruan, larruan berri zeltkartu Leizean leirekin berriro sartu